Цей маленький жвавий чоловічок, який ніби не був у дуже добрих стосунках з самими однокласниками, виявився незамінним у тих випадках, коли треба було відкинути смердючки, порушити лад у колоні чи передати кому потрібну таємну інформацію. Володимир Беляєв, згадуючи про цей період життя Степана Бандери, Писав, що той, б'ючись об заклад, на очах у ровесників однією рукою душив котів для зміцнення волі. Ці два останні слова у Беляєва в лапки, що, як відомо, робиться, коли слова вживаються в іронічному тоні або в протилежному значенні. Що ж, Беляєв перебував у Західній Україні в ті роки, коли були живими ще багато людей, які добре знали сім'ю бандерів. І хтось із них міг розповісти таку історію радянському журналістові, бо якби розказав щось добре, то де він був би вже на другий день за антисоветську агітацію? А ось збереглася розповідь про дещо інший випадок. У 1924 році українському суспільству стало відомо про трагічну долю зв'язкової Убо Ольги Басараб. Її арештували поляки, протягом однієї ночі закатували до смерті. Одного разу сестра Бандери Володимира, зайшовши з Ненацька до кімнати, застала свого брата Блідого, з міцно сіпленими зубами, а з кінців його пальців капала кров. Придивившись ближче, Володимира – Побачила, що під нігті Степана загнано голки. «Ти з божеволів?» – вигукнула вона. «Та ні, з трудом розцюплюючи зуби від твої, брат. Просто я хотів перевірити, чи зміг би перенести, якби мене схопили вороги і почали заганяти голки під нігті». Тож, якщо епізод з котами справді мав місце, то не від вродженої схильності до садизму, а від хлоп'яцького, може, і нерозумного бажання перевірити себе. Чи зможеш ти позбавити життя іншу істоту? Адже в революційній боротьбі, яку вже остаточно обрав для себе Степан Бандера, напевно доведеться позбавляти ворогів і зрадників життя – або й посилати на вірну смерті друзів. Що відчував при цьому в останньому випадку Степан Бандера, дізнаєтеся, коли прочитаєте його виступ на львівському процесі 1936 року. Якщо вірити радянському публіцистові полікарпові Шафеті, уперше Степан Бандера був арештований у 13 років. За уваження, якщо вірити необхідне, бо хоч у своєму політичному детективі убивство міністра Перацького, автор зазначає, що був у Варшаві, знайомився з архівом цієї справи, а проте допускає ряд недомовок і неточностей. Так Полікарп Шафета ні словом не згадує про ту фатальну роль, яку відіграв у процесі так званий архів Сенека. Детальніше про це буде далі. А коли цитує автобіографію Бандери, то робить це не за оригіналом, а перекладаючи з якоїсь іншої мови. Тобто подає навіть не подвійний переклад, а приблизний переказ. Наприклад, Степан Бандера писав, «Цей період моєї діяльності закінчився моїм ув'язненням у червні 1934 року». Редшу я був кількакратно арештований польською поліцією у зв'язку з різними акціями УВО і ОУН. Наприклад, при кінці 1928 року в Калуші і Станіславові за організування у Калуші листопадових свят маніфестацій в честь десятиріччя 1 листопада і створення Зунр в 1918 році. А ось як. Подає це Шафета. Під час цієї діяльності багато разів був ув'язнений і покараний за підготовку маніфестації у 10 річниці виникнення Західноукраїнської республіки, за нелегальний перехід польсько-чехословацького кордону, а також з приводу замаху на польського комісара Чеховського, в участі в якому мене підозрювали. Як бачимо, тут є одне єдине спільне слово діяльності.